Krup Besorolása 3-mixes osztály A krupp Anglia délkeleti részéről származik. Villásfarkától farkától eltekintve nagyjából úgy fest, mint egy Russell terrier. A krupot szinte bizonyosan mágusok tenyésztették ki, mivel varázslókkal szemben végtelenül engedelmes, a múglikhoz viszont ellenségesen viszonyul. Kiváló háztályi tisztogató. A kerti törpétől a régi gumiabroncsig mindent megeszik. Krupp tartási engedély a varázslényfelügyeleti főosztálytól szerezhető be. Az igénylőnek egyszerű vizsga keretében számot kell adnia arról a képességéről, hogy mugli lakta területen is kordában tudja tartani a bestiát. A gazda köteles 6-8 hetes korban fájdalommentes metsző bűbáj segítségével levágni a kruppkölyök villás farkát nehogy az feltűnjön a mugliknak.